Дому. Навряд чи він самотужки добереться бодай до зупинки. У глибині кузова зареготали, легінь похмуро оглянувся назад, відтак повернувся до Андрія. Нам по дорозі сідай. Цілком слушне зауваження човен стільки витратив на маршрутки щось, чи вони теж його пожаліли. Бо навіть дозволили скористатися мобільником, коли Андрій згадав, що в хаті нема чого їсти. І нічого не взяли за проїзд. Через 10 хвилин йому під самого носа принесли піцу з печерицями та мінералку, ще й побажали смачного. Добре все-таки мати грошей», – подумав Андрій, кутаючись у ковдру і краючи піцу на шматки. Але скоро гроші закінчаться. І знову все стане на своє місце. Четвертий день Нагадав він собі І знову нічого Але на тривогу і страх Вже не залишилося сил Шелепінська Іра Богданівна? Так І я адвокат вашого сина Звідки у мого сина взявся адвокат? Ви впевнені, що все знаєте про свого сина? Ні, але адвокат не розумію. Його підозрюють у скоєнні замаху на О, яка гарна дитина. Тільки не треба дядю обливати водою. Ірина Богданівна, вам погано? Ні-ні. Підозрюють? Він знову мені нічого не сказав. А я Андрій не винен. Ви як мама повинні захищати сина, але істина до чого тут ваша істина? Просто я знаю, хто винен. Хто? Здається, мені в житті лише двічі пощастило, коли народився Андрій і коли народився Богданчик. Ходи сюди, моя радість. Він з'явився у дверях кімнати, коли Андрій налаштувався тихенько пірнути в сон. Слабкість та присмирк заколисали його, а тут з'явився він. Двері. Я не зачинив дверей зараз сильним, треба ж. Ти сам? Швидко обійшов квартиру. Андрій так швидко не зміг би, він рухнутися не міг, не те, що ходити. Треба ж. Дуже добре. Говорив нормально, спокійно, надто спокійно. А охорона Андрієва сиділа зараз у білому пікапі І сканворди розгадувала Там у них цілий сто з тих журнальчиків Треба ж, не пощастило дуже, як завжди Що поробляєш? Лежу, хворію, а вам що до цього? Витягнув із внутрішньої кишені плаща Складений у четверо аркуш паперу Розгорнув його, дістав ручку, звичайну Стержневу, найдешевшу І поклав усе це на ковдру перед Андрієм. Напишеш зізнання і підеш спати Застуда потужною хвилою затопила Андрія знову Почало морозити і лупити у скроні Не переживай, я продиктую Був у шкряних рукавицях не робив зайвих рухів, час від часу кидав погляд на стільця, де лежала нарізана піца Андрій не мав сили з'їсти навіть шматка Голодний чи що? Ні Він дивиться на ніж Почнемо Я Шелепинський Андрій Ігорович Давай-давай, не марнуй свого і мого часу Андрій чесно старався згадати його ім'я, але нічого з того не виходило. Довелося витягнути з підковдри руку і взяти ручку. Холод шарпнув за серце, від напруження знову розболілися очі, чи від хвороби, яка тепер різниця. Можу вимкнути тобі світло, а? Андрієві перехопило подих. Не надійся. Я не подам сигналу твоїм дружкам. Вже що ж наш Андрій притиснув ручку до паперу. Ручка писала ідеально, не замерла, не пересохла, з його щастям. Молодець. Далі. Зізнаюся, зізнаюся, покажи. Ти ж ненароком можеш помилок наробити.